і рукою показаний причілок хати, а там, як поглянули, то й не одну яму вибуртовано. «Може, ти копала?» – визвірився Павло Музика. «Та не плещика казна, що буде, я силу візьму для такого. То влізли злодії в комору, чи не влізли?» Острашливо подались в комору, тримаючи сокиру на поготові. Поглядались по голих кутках –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 А то дитина й так перелякана до смерті.